dijous 28 de novembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us recordem que avui a les 7 de la tarda tindrà lloc un plec extraordinari per aprovar els pressupostos 2020, uns pressupostos que per primera vegada inclouen una partida pels nuclis del municipi. El mercat de Palafrugell va rebre ahir el guardó d'establiment centenari de la mà del molt honorable president Quim Torra, de la Generalitat de Catalunya. Comentem aquesta efemèrida amb Jordi Rubau, del Mercat de Palafrugell. La informació comarcal ens portarà a explicar que l'Agència Catalana de l'Aigua farà una inversió de més de 3 milions d'euros al Baix Empordà. Mm -hmm. pel nostre municipi per recordar-vos que demà el Club Boquei okay Palafrugell donarà el tret de sortida del Nadal al nostre municipi, amb la tradicional encesa dels llums de Nadal i l'escudella per a tothom. I per acabar escoltarem un fragment de la conversa que Rafael Corbí ha mantingut amb l'actor mataroní Jordi Bosch, que demà presenta la partida d'escacs, una obra de teatre marcada dins del Festival Temporada Alta. Comencem aquest informatiu d'avui dijous 28 de novembre i ho farem posant la mirada en el ple extraordinari que tindrà lloc aquesta tarda a les 7 per aprovar els pressupostos de l'Ajuntament de Palafrugell per a l'any 2020. En aquesta ocasió ens centrarem eh, doncs, en un aspecte novedós d'aquests pressupostos i és que posarem la mirada en la partida que l'any vinent tindran tots els nuclis del municipi. L'equip de govern explicava ahir que és una prova pilot per fer uns pressupostos participatius a Calella, Llafranc, Llufriu i Tamariu. El pressupost municipal del 2020 compta amb una partida de 60.000 euros a repartir entre els nuclis de platja i també Llofriu. En aquest sentit, Calella de Palafrugell disposarà de 30.000 euros i la resta de nuclis tindran 10.000 euros per cap. Així ho explicava ahir el primer tinent, alcalde Joan Vigues. Uh, també tenim una cosa que hem dotat aquest any i que és per primera vegada doncs, uh, les, els consells de els consells de, de gestió dels nuclis, don els hi dotem d'una quantitat eh, cada un dels, dels consells, a Calella, Llafranc, Tamariu i Llufriu, de 30.000, 10.000, 10.000 i 10.000, o sig 30.000 Calella, 10.000 Llafranc, 10.000 Tamariu i 10.000 Llufriu. Ehm um, per les, perquè siguin aquests consells els que eh, decideixen les petites les petites no estem parlant les grans, els grans van a càrrec del pressupost general d'aquestes millores i d'aquestes eh, en el pressupost general de l'Ajuntament però que ells puguin decidir d'aquestes petites inversions en el seu nucli, doncs, allà on te volen anar. Així doncs, en aquest 2020 es vol fer una prova i que aquesta partida, en els propers anys, està prevista que es consolidi. Josep P. Ferrer, alcalde de Palafrugell, remarcava que la idea del govern és que aquesta partida siguin, acabin esdevinguent, uns pressupostos participatius per a Calella, Llafranc, Llofriu i Tamariu. O si sigui, la nostra idea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 Joan Bigues destacava que aquesta partida en cap cas significa que l'ajuntament no, no es farà càrrec de les, de les grans obres de millora. He he dir clar que això no és a costa d'pitar les inversions grosses. Simplement, abans no hi havia cap partida i ara hi han destinat 70.000 mil euros entre els nuclis per que ells decideixin aquestes petites inversions. Això no vol dir que, el pla de millora urbana, doncs, i el de d'enllumenat, i el d'aigues, i el... tot això continua igual com l'any passat. L'única cosa que creiem que, bueno, doncs, si un dia volen posar una font per dir una cosa, doncs puguin decidir aquella font que... i que aquella, que aquella decisió sigui una decisió pròpia d'aquell nucli uh -huh. i que sigui una prioritat d'aquell nucli, que fins ara tot això havia de passar per aquí dintre. Per la seva banda, Josep Salvatella, segon tinent d'alcalde, explicava que aquesta innovació forma part de l'acord de govern que van arribar durant el mes de maig i que també va lligat amb les noves figures de regidors de nucli. Això és, eh, és un dels punts que formen part de, de l'acord de govern. Allò que que deia abans de que són uns pressupostos que estan pensats per tirar davant el, el projecte comú que ens hem proposat eh, i respon doncs, a, a, a, al nostre entendre a reconèixer la singularitat d'aquests nuclis com, com també eh, ho és el, la creació de la figura del, del regidor de nucli eh, que també és una de les eh, innovacions d'aquest mandat. Aquesta partida, com tot el pressupost municipal 2020, serà aprovat aquesta tarda en la sessió plenària extraordinària amb els vots a favor de l'equip de govern i veurem quina serà la reacció de l'oposició. Si hi haurà gaire debat, us recordem que podeu seguir aquest ple extraordinari a partir de les 7, ja sigui pel 107.8 de la FM, de forma més tradicional o, si no, també, si voleu fer-ho online a través de radiopalafrugell.cat. Seguim a Ràdio Palafrugell en aquest informatiu d'avui dijous i a continuació posarem la mirada en un guardó que ha rebut un equipament municipal, en aquest cas un dels més distintius de Palafrugell com és el mercat municipal que ahir va rebre, davans de del president de la Generalitat, el molt honorable Quim Torra, el guardó de comerç centenari que atorga cada any la Generalitat amb els Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris. Enguany es comemoren els 118 anys del mercat municipal de Palafrugell i per aquest motiu nosaltres ens hi hem volgut apropar per saber com valoren aquest reconeixement que han rebut recient Sin Min ens hem apropat fins al mercat, com us dèiem, i hem parlat amb Jordi Rubau, que ahir va estar present en aquesta entrega d'aquest reconeixement conjuntament amb Josep Pí Ferrer, alcalde de Palafrugell, també amb Joan Vigues, regidor de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i primer tinent alcalde i també amb una delegació de tècniques de l'IPEP. Us deixem amb aquesta conversa amb Jordi Rubau del mercat de Palafrugell. Avui hem sortit de... Els estudis ja van anar fins al mercat municipal de Palafrugell, en el mercat de, de la Carn per parlar amb en Jordi Rubau perquè donc ahir eh, va anar a Barcelona eh, conjuntament amb l'alcalde també, amb el primer tinent alcalde i amb una delegació de l'IPEP per recollir un premi i ja és que el mercat doncs, de Palafrugell el mercat municipal eh, compleix 100 anys i eh, des de la Generalitat se li va atorgar un, un reconeixement eh, saludem en, en Jordi que tenim aquí al nostre costat bon dia Jordi Hola bon dia. gràcies per, per atendre'ns estàs enmig de la feina, no et trobarem gaires minuts però explica'ns una miqueta com va anar aquesta, aquesta, aquest reconeixement perquè també hem de dir que no éreu els únics eh, que, que vau rebre aquest eh, aquest guardó? Sí, era un reconeixement efectivament de la gent que bueno, comerços i establiments que portaven 100 anys o més oberts al públic i llavors al nostre cas era un reconeixement que van treballar des de l'IPEP, en aquest cas també hem dagrair la feina feta de, de recerca d'aquest premi perquè el mercat sí que efectivament té 118 anys però s'ha donat aquest reconeixement Llavors, bueno, va ser, és un reconeixement bonic a tota la gent que hem estat durant molts anys, no només nosaltres que portem poc, sinó a les generacions que han estat anys i anys i també a cap i a la les persones que venen aquí cada dia al mercat o que sovintegen. Al final, el mercat eh, en general no? de Palafrugell ha estat un tret eh, un valor afegit no? de, de, del comerç aquí del, del municipi per tant, al final, que es fagin aquestes eh, accions i que al final doncs, hi hagi aquest reconeixement per part d'un d'honestament com la Generalitat, doncs, suposo que és eh, un motiu d'orgull i també doncs, per sentir-se satisfet, no? Sí, realment és un, és un respaldo important perquè eh, els que ens aixequen cada dia per oferir un tipus de qualitat i un tipus de, de productes doncs aquest, aquest reconeixement te fa donar forces per doncs, continuar endavant. No? El mercat jo trobo que ara actualment està en un moment molt viu, eh, estan totes les parades ocupades, eh, llavors és un, està en un moment energètic important, té un feedback amb la, amb la clientela i doncs que aquest premi doncs, eh, sempre te dono un, una dosi important d'ànims. Uh, al final en 180 anys d'història les heu vist passar de tots colors no, no només vosaltres perquè no porteu tots aquests 118 anys, òbviament, però uh, no sé si teniu la sensació que poder fa 10-15 anys enrere semblava que el tema dels uh, petites parades anava mica de davallada i últimament hi ha hagut un repunt no? la gent també té en compte doncs, els petits comerços i doncs, el producte també de, de proximitat Sí, uh, fa uns, uns quants anys, això que dius tu, fa uns 15 anys o l'IPEP va fer una aposta molt important per donar una, un impuls al mercat que estava en un punt que aquests establiments a vegades cauen amb una, amb una certa inèrcia cap, cap a la davallada i llavors va apostar per un sistema de, de gestió diferent es va donar un nou color i llavors a partir d'aquí va haver-hi una refutació de, de totes les parades apostant per la, per la varietat de productes sobretot i sobretot també per la, per la qualitat que al a la fi jo crec que és la nostra base de d'expansió cap, cap al poble, que és uh, sempre el que és lligat qualitat, producte de proximitat i, i salut, tal que a la fi són les nostres tres premisses sobre les que treballem. Al final, també, per explicar una miqueta a la gent que ens estigui escoltant, com, com ho gestioneu això, des de, des de les parades del mercat, també, doncs, que, el mercat del, de la carn, també del peix, no?, tot el mercat municipal en general, per intentar, doncs, eh, tenir una, una bona comunicació amb l'IPEP perquè ells sàpiguen, doncs, què necessiteu, no?, com, com, com ho gestioneu? això? No sé si hi ha alguns responsables o, doncs, gent que, que s'ocupi més d'aquestes coses, d'aquesta comunicació entre l'Ajuntament i també el mercat. Sí, nosaltres i ahir ho van dir clarament a l'entrada de prèmits és molt important que hi hagi bona comunicació i bona, bona taula de treball entre la, el sector privat i el sector públic si volem tirar endavant no n'hi ha prou noves amb el sector privat perquè a vegades poden tenir idees que estan molt bé però hi ha, per exemple, moltes campanyes de dinamització que cal fer-ho de la mà de l'IPEP. I en aquest sentit, ja des de l'anterior legislatura com ara, estem treballant fort per poder, per poder tirar endavant aquests assumptes. La gestió de l'edifici, la gestió de, del tipus de producte una mica està, està donada per l'IPEP, i llavors som els propis paradistes que ens acudem d'oferir sempre un producte que, que sigui un tret diferencial al supermercat, per exemple. no Sempre intentem buscar un, un toc més de, de qualitat i sobretot això que dèiem abans, de producte de proximitat. No? Que sàpigues que hi ha una traçabilitat del producte que tens a la vitrina, sàpigues dir exactament eh, qui, el, qui el cria, qui el produeix, eh, quants dies té... quan eh, com ha estat sacrificat i quines és la importància que el client, eh, jo crec que greu. Una qüestió de confiança, no També. Sí, acabi la fies això, no? El, el, el fet que tu puguis donar una explicació convincent al client i que aquella persona se'n vagi a casa eh, tranquil de lo que ha comprat. Molt bé, doncs avui volíem valorar la primera mà amb, amb gent no, del mercat que, que ho viu cada dia doncs aquest, aquest reconeixement que al final arriba una miqueta tard però que al final l'important és que ha arribat perquè el mercat de, de Palafrugell doncs, té aquests 118 anys com, deia, com ens ho explicava en Jordi i, i per molts anys més no? últimament en els darrers anys o en els darrers mesos també s'ha fet una, una aposta no?, per impulsar el mercat de Palafrugell amb una campanya doncs, eh, comunicativa i millorant també el, la imatge corporativa no? amb la implementació d'una nova topografia són, són passes no? que, que, que denoten que d'una banda des de l'Ajuntament també s'aposta pel, pel mercat i vosaltres doncs, també ho, ho valoreu i lluiteu no? perquè doncs, des de l'IPEP es fagin aquestes accions. Sí, exactament això que dius. Eh, hi ha hagut una nova tipificació de, de, de, del del mercat però no, no només això, eh, nosaltres tenim ganes de continuar amb l'Ajuntament treballant temes com pot ser per exemple distribució online amb uh, fred inclús, que és uh, un servei més que podem oferir, perquè ja que tenim l'hora il·limitat, doncs uh, podem oferir aquesta, aquests productes nostres que són a lo millor difícils de trobar en altres, en altres àmbits, doncs a casa. Uh, no només això, sinó que estem també treballant en campanyes de importants per a les escoles, uh, de la mà de, doncs, de, dels que som aquí al mercat, però també de l'àmbit de l'esport, de l'àmbit de la salut, perquè creiem que tot va una mica englobat. No? És, és important tenir un estil de vida més o menys saludable i que el, la, la carn, la, la verdura i el peix que mengem siguin també de confiança i, i amb, això, amb això creiem. Com veieu, el mercat que continua amb idees, la gent dels de, paradistes i la gent del mercat municipal de Palafrella doncs, continua eh, volent caminar cap endavant i que doncs, aquest reconeixement doncs, sigui un, un afegit i un plus per continuar aquesta tasca que, que, que aneu fent. Jordi Rubau, moltes gràcies i res, bona per la part que us toca. Gràcies i encantat d'eure-us de per aquí al mercat. Moltes gràcies. Doncs aquesta visita que hem fet al mercat de Palafrugell ens han comentat també doncs, quines perspectives de futur tenen des dels paradistes del mercat municipal de la Carn, també els del peix i el mercat municipal en general i en les properes setmanes en els propers mesos. Doncs, de ben segur que els tornem a tenir a la nostra sintonia. els convidarem aquí la, als estudis de Ràdio Palafrugell perquè ens puguin explicar amb més detall en què s'marcaquen en què s'engloben aquestes propostes en les quals volen treballar en un futur proper per part del mercat municipal de Palafrugell. I en aquest moment que sobrepassem la meitat d'aquest informatiu de ràdio Palafrugell doncs és el moment per posar la mirada en la informació comarcal destacada de les darreres hores que ens portarà a parlar de l'Agència Catalana de l'Aigua i és que invertirà 3 milions d'euros a la comarca del Baix Empordà. En aquest sentit, l'ACA ha reprès els treballs per construir una conducció, una conducció que millori el sanejament de les aigües residuals de la comarca del Baix Empordà. Els treballs es concreten en un col·lector de més de 18 quilòmetres subdividit en 6 trams que tindran com a missió recollir les aigües residuals generades en els municipis i nuclis de Colomers, Jafra, Verges i la Tallada d'Empordà. Aquesta actuació que l'Agència Catalana de l'Aigua va fer pública ahir en el seu portal web comporta una inversió superior a 3 milions d'euros que s'està duent a terme en règim de concessió. Té un doble objectiu. D'una banda, evitar qualsevol abocament directe d'aigües residuals al rec del Molí i les seves derivacions, i de l'altra integrar en una única xarxa de sanejament recollida i tractament de totes les aigües residuals generades en els municipis implicats. Aquest col·lector arribarà fins a la depuradora de l'escala on es depuraran les aigües residuals. El traçat del col·lector, en la major part del seu recorregut, transcorrerà a pocs metres del rec del Molí i d'altres recs derivats i travessarà majoritàriament camps i zones de conreu. El col·lector comença el seu tram a Colomer i discorre cap alers per anar incorporant progressivament els capdals d'aigües residuals de jafra, verges, canet de la tallada, la tallada d'Empordà i tor fins a arribar a la depuradora de l'escala. La capacitat de, del col·lector serà de més de 811 metres cúbics per dia, equivalent a una població de 3.240 habitants. Tornem ara cap a casa nostra i posarem la mirada en un esdeveniment que tindrà lloc de i és que es farà la tradicional encesa de llums de Nadal i, a més a més, també doncs es repartirà escudella per a totes aquelles persones que assisteixin a aquest esdeveniment. Aquest eh, acte tindrà lloc a dos quarts de vuit i tindrà com a protagonista el Club Hoquei Palafruigell. Com és tradicional, l'acte es realitzarà a Plaça Nova i també es serviran vols d'escudella entre els i les assistents. En els darrers anys, recordem que aquesta activitat ha congregat a prop de 500 personatges persones ...per veure l'encesa de l'enllumenat de tot el municipi. A més, com és habitual en els darrers anys, l'acte serveix per retre homenatge a un personatge o entitat palafrugellenca. Així, en guany, l'encesa anirà a càrrec del Club Hoquei okay Palafrugell. La presidenta de l'entitat, Susana Selva, mostrava la seva il·lusió per poder donar el tret de sortida del Nadal a Palafrugell. Doncs bé, em va fer molta il·lusió poder-ho fer i donar les gràcies perquè pensessin en nosaltres i tot el que es pugui fer pel poble pues, benvingut sigui sempre col·laborant no hi ha cap problema S'ha de recordar que el Palafrugell durant aquest 2019 ha aconseguit la fita d'una banda de tornar a la màxima categoria estatal de l'Hockey Lliga i també ha guanyat la Copa de la Princesa però més enllà de jugadors i cos tècnic també hi ha tota una estructura al darrere que explica els èxits del club Sí, la veritat és que sí que fem del possible per tirar-ho tot endavant I, i hi ha molta feina a fer, com sempre dic, però bueno, com que hi ha un bon grup dins de la Junta, doncs jo penso que això és molt important de poder seguir i tirar-ho endavant. Respecte a l'encesa de llums, malgrat que hi estaven convocats el primer entrenador i també el capità del Club Boquei Palafrugell, finalment, per altres compromisos, Xavier García Balda no hi podrà ser present, com ens explicava la Susanna. Però per qüestions d'altres partits que hi ha i, i coses, eh, l'entrenador del primer equip no podrà ser que li molt de greu, ja que ens han avisat aquest, aquest any, però ha sorgit que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 Podeu recuperar la conversa íntegra que vam mantenir ahir amb la Susana Selva, la presidenta del Club Hockey Palafrugell, a través de la nostra pàgina web. I d'altra banda, doncs, us hem de recordar que per tercer any consecutiu es comptarà amb la col·laboració dels i les alumnes de l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Baix Empordà. Seran ells els que elaboraran l'escudella que tothom podrà degustar durant l'acte. Un esdeveniment que l'any passat va fer que se servissin més de mig miler de vols. El programa d'aquest Nadal 2019 a Palafrugell inclou més d'una cinquantena d'activitats destinades a tots els públics de totes les edats i un any més destaca la pista de gel que arriba a la seva quinzena edició i que s'inaugurarà el proper divendres 20 de desembre. Així doncs, primer de tot, demà, aquesta encesa de llums de Nadal amb el Club Boque i Palà a partir de dos quarts de buit a Plaça Nova. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i ho fem doncs, parlant d'un altre esdeveniment que tindrem demà a casa nostra. Serà un xic més tard d'aquest que us explicàvem de l'encesa de llums i en aquest cas serà el Teatre Municipal de Palafrugell. Heu pogut escoltar a través del 107.8 de la FM i també de radiopalafrugell.cat la conversa que durant aquest matí Rafael Corbí ha mantingut amb l'actor Jordi Bosch que porta a Palafrugell l'obra de teatre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 a dalt d'un vaixell i, i el d'allò I, i, i vaja, molt bé, és això és la, bàsicament la, aquesta partida entre dos persones molt interessants i bueno, intentarem no desvetllar molts, molts misteris per qui no la conegui per qui no conegui la novel·la que qui no la conegui també li, li recomano que la llegi perquè és, que és meravellosa i a més passa amb, un, amb, un, amb, un, amb una alanada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 Ah, doncs sí, sí és brillant, està molt bé, això. Sí que sí, sí, sí, sí. Home, almenys, a veure, quan, quan es munta una obra, la decidim, allò que sempre es diu, no?, del... jo sempre faig servir una miqueta l'exemple la... de la partitura, una partitura musical que la transcrius i, i la pautes de tal manera que llavors la pot llegir qualsevol. En aquest cas, nosaltres eh, fem la partitura primer d'en del... aquest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 Sí, com si fos el, el, el, el cavall a l'altre de la llum, com si fos una mica l'alfil, l'altre una miqueta com el peor perquè d'aquesta manera també els ha donat una manera de caminar i un comportament diferent de l'altre. Però amb aquesta obra en Jordi Bosch que ho és tot, és rei reina, cavall, és el peor? Ho has de fer tot, eh? Sí, ho de fer tot, doncs, sí, sí mira, vam decidir que fos un monòleg i un monòleg, a veure, és tot a partir d'un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 I, i si quedes un moment enllà ajuda'm a tu, sisplau, deixa'm sortir d'aquí, però, però en aquest cas, com, no sé com s'enfronta amb això. Ah, digues, digues. Has comentat abans, a, a, a, a, per als nostres oients, és una, és una, és una obra de l'Stefan Zweig, quan, quan parla de versions, s'allunya molt de l'original aquesta, aquesta versió realitzada? No, no, no, en absolut, és molt fidel, molt fidel a l'anul. Sí, sí, sí. No és allò que fem una versió, a partir d'aquesta idea de les baixes fa una troba en un teatre. No, no, no, no. Bàsicament és, vaja, la, la, la, la, la, la novel·la d'Escaxes, exactament. Ell ja quan l'escriu l'escriu pràcticament com si fos un monola, que eh? comença una tercera persona que explica... Jo em vaig trobar en aquell vaixell, eh? i per arriba un moment, cap a la meitat, que el personatge central explica la seva història i quan l'explica en primera persona i llavors allò es comparteix en un autèntic monòleg molt, molt, molt important. Doncs encara podeu adquirir les poques entrades que queden per assistir a aquesta obra de teatre i d'altra banda us recordem que també podeu recuperar la conversa íntegra de Rafael Corbí amb l'actor mataroní Jordi Bosch a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat Doncs amb aquestes dues propostes que us hem portat al final d'aquest informatiu d'avui, marcades amb el Nadal d'una banda i de l'altra amb temporada alta, doncs hem arribat al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dijous 28 de novembre. Nosaltres ens acomiadem per avui. Us recordem que aquesta tarda tenim la sessió plenària extraordinària per aprovar els pressupostos 2020 a partir de les 7 de la tarda i que també podeu